Baigoriko hau zabeza, Jean-Michel Kozkarrat, gurekin zitugu, egunon eta ongetu hori? Egunon. Orduan bai baigorin hainbat gauza ari direla egiten eta hasiko gira lehenik estrenaldi bat e, ibiakoitz huntan, azaruaren emeretziana. Hori bera, azkenian egan nezake iten dugula behaz estrenaldi hori, Badu antxu lagurte guai sartiagiela media berrian eta ara behar genien zerbait pentse, erakusteko gure urra hori. Egoetxe berria da ondo, bestean ondoen joan kontraina da, hastibendo berri bat egin gindin noen. Egon, egon ginen luzaz behar zelakotze berriz ber, erre berritu lehen gozaharra, guai elberrituen el, el, el el, el jendeen zat eta behar behar ziren normak eta a, ia ja, abiatu behaz, eta seta onginen lusa senola imerginen baina askenian pentsatu ginen berzela obzela berri baten mutatzia mm. arauai erestasun eta goshotasun gehiu badu gai momentuan bati mendu berri horrekin zeneta bas uh, leen uh, estailan ziren lehengo bulegoak eta horai gaine gainematituko ian gain gailu bate bada ba, beraz eta hori dena behar berabeharitzen plantatu mm. ara beraz indugu berhia eta le eh, lengo heriko etxe saharrarekin zer egingo duzie edo zer gu, egin Elkartek ba, frango baita bai gurin Aspaldian nahi kere bat ziren gelak izaiteko behendako behaz erre berritu dugu uh, parte saara haktan zarritugu gela berri batzu be, erre berrituik behaz no, no, edozoen edo elkarteku behar balimadu bilkura bat edo egin biltzarnago siat edo hol beste behendako beh, behiratiek dira gero uh, egin dugu animatzeko ere behaz eta uh, Parte beherian, behereko partean, eta oztatutipi bat, mm. kochtxo da ditzen dena, eta animatzeko biztanda, eta uh, horire inada. Ina okay. Mosika eskolak eh, biztanda gelak besekatzen zuzten, eta lehen estailan izan dira en, ehen nako ainaka, gelak, badira lau gela, mm. eta zer gantzten dut... Uh, Lehengo mediako gela esagian uh, kontsiluko gean, uh, e, e, baita leku bat eta biskata apaindu zaria baitu. Uh, berrekitan joden uh, urtean bilaetaez errezibittu dugu beaz eta uh, eleketa... Uh, Ta. Erakusketa, eta ban izan, izan du errekesta frango, lekuko, lekuko tasun frangoa ba izan baita, jende parte hartu gute izan dirakusten, eta uste du horako gauzak errezibitzeko gauzak. E deja dula cicci e cicchieri. Ai, ai anzi utana احتياada me aka concentrare i di della, ma cena faro bater e feartulu gurekin Vicente Rigaraves mm. u bisiki un chau quatu da ortas eta bisitak eina astentu o eta e, turismoko ko bulegoekin batean erriko erriko errian itzuli egiten aldu ere bisitatzen ala. Mm. Bada beste proiekturik ere pentsatzen dut bai gorri? Uh, bon, or, um, den boran patzen zen dezbiderak eta karrika ere hertsi horiek nola zahindu zertan ziste hortan lanbat remanduzi uh, erritarrikin la, bai, erritarrikin remandu lanbat lehen le bisiko bilkura pasatu da bisikiri muntsa pasatu da jende frango ginda heen e, pentsamena behar gineen dukan, gusteko zer ziren problemak, eta partikulazki agertu bai da, aparkalikugak bai faltatzi gela, plaza hori bizkana egin uke uh, uh, nola, nola errantzak pasifikiatu, ez da gitarra meherde, baina, hala, tranquiltasun gehiago ukaiteko, euh, otuak frango fite parazten dira, desbidatzetik parazten aldirelaik uh, uh, baiguriko-herriko uh, sartze ortaen, uh, biti arranguran gaude, zorek, infite parazten diren hotuak, Be, gero errestaz eh, segurtazuna behar dugu ekarri behaz eta oinez ibiltzen eta biziketan ibiltzen diren horiek, eta hori, hori denak pentsatuz, behaz oartu gira gauzak faltaz hila, behaz bilkura izain da zehure abenduan bian behaz, eta behar izahipatzeko plaza bera, mm -hmm. eta ara, aste segitu godo lan hori, zen eta ez du eiten eh, balimatuk gure ikerketak ere, diakiteko nola behar diren antolatu, behar du Baiguria geni daia pentsatu onartu. Badira dira aterabiliak egan hai, baita plaza hori zazteko banarak? Badira maneraak e, batzu na lukete itzuligusian esensu batetan egitea, Ba horri hedatia beita hori ez da biziki s pentsatztzela egitea biden bon demorak erraindu, komerzantek be beren arrangurak eba duizte, beldu dira, guai, seintxu batetan bezik ez palimada, errestasun e, e, e, e、gutio dela endako edo hasteko fenstuzuzte ek nahiko duten galako ala, gauza, baina, bon, beti, beti uh, bilkuran uh, mintzatzuko dira jendeak eta kusiko dugu zenaiduten. Eta Ezta beti errez, denengusti eitia. Ez da beti errez denengusti eitia, hori da. Mm. Hala, eta lan zelaia, harrobia, hori den denak ere, zertan uh, dira... Baigo ginen? Eri elkargoikoan ere maiten du lan hori az, Languneak baditzugu bida uh, Pentsatiak Aste-astetik eta Bultia untan Emeki-emeki hain emeki zinatzen nahi dira Enpresak presatiak dira Beti badakita anitzek eta deitzen utela jakiteko zertan giren Badak bet... aldea? Badegaldia badegaldia Iriko Iriko Iriko enpresabe dagwan Valustel non naikiriak er er erran er, berantsutiko bezu berdugu segitu Baina luze dira gauzak eta beti beti bon, be, pentsatzen dut askifite, elduen urtean diakin handi gauzak, nola, nola, nola abietu gauzak. Baina eta beste bigarren gunean badugu mentura, seure, enpresak handi baten uh, errezebizia eta hartan ez du dagoz gauz gauz, ezta Beste proiekturik baduia aipatzeko, uh, Ramisalko uzkarata? Bai, ba, gerni gure arangura arrastat bezala emaiten digila, ukan ditugu eta makurrekin hor duenden abenduan, joan den urtikoa geenduan beatzian berazki zanbait ziren denbora txaga waldeoritan eta animaliko gaztek ditugu. On baiguri edatia da bakigu denek eta lan horren emaiteko a, diru laguntza galenaturue instituko ono seutamenik eta ba, animaliko lana badugu. Kasik milion baten gaztia bada, eta hortan uh, da hori denak uh, agastat bezalaen baitan dutela gure proiektu eri, benaz, eta bon, proiektuak izahindira eta badira, baina kusiko lehenik eta nola gainatukotun gauza horik denak. Anartean, Asteburuntan, harun bat untan, bai gurriko herriko etxe berriaren estrenan, nor da horat gomita? on eh, dit où la conseil légociac et en tout par ces département de quoi uh, que aquitanie quoi que uh, eublo quoi que donc eh, dit où la conseil légociac et agro el quartier co uh, arduradunak et on baigorriko jende foi officiel légociac architecto que parter tout un légociac le eta, bon, eta, eta heritarak biztanena Erritarrak ditena alko dira, kustera, behaz. Bizitan, eh, mehaka zentro hori guai abietuko da, bizitak egiten alko duzte, eta e, e, bizentea irri er, er, er, er, er, er gerraieken er maiten lana, behaz, eta hori hori akustiko er du askifite, behaz, erritarrak komitateak izan dira, zentro hori ustera. Jean-Michel Koskarat, baigoriko hausza peza, esker mila. Nik zuri.